بسم الله الرحمن الرحيم اولو كتاب البیوع چن خبری دی مقام کی یادوال فکار دی جو دماغ کی سربت دیم دی لفظ بیوع او اسطلاحی تحقیق او درم انواع البيوع او سلام مقدار سوالات زکاة، سوم و حج و نکاح، جیحاد او دی جیحاد چی تعلقاتو. و تعلقاتو شغز و حیاؤ و سایاو او درسی جنائز او دائی پا متابقات سر نزور ایمان دیده نا خواست تم عاملاتو بیان کئی کتاب نویو احی و ذکرو رسطه بدا اتعیم و بیانو کی اشربو بیان بوکی مکردی بیو مقصدی اسکیم ده ده خراکسکاک سر تعلق ساتی و ده بیو اشربو نرسطه ده بدا حدود دیات و باسکی دکه چی اتعیم و اشربو کی اې تدال سره کارونه شي دا غین د دا امور مخې ترازي حدود قصاص ديات د قریب سره ودانه چې نظر ایمان کی تصویر او چې کلی سلب الاختيار دي زوال د اختیار نوبه کی هم دبای ملک زایر شید مبیعینا او د مشتری ملک زایر شید سمنون مزوال مانده کی موجود دا دیو جنا دا کتاب الایمان من نزور نرست کتاب البیوع ذکر کرو امام بخاری عبادات اربعو کی اخر چیز ذکر کړي سوم ذکر کړي او دا پس بیا د بلوعو ذکر کړي امام مسلم عبادتو اربعو کی اخر حج ذکر کړي بیا نکاو دا غي نه بس د بلوعو ذکر کړي ولین ناس په ما یاشقون وَلِلنَّازِ بِمَا يَعْشَقُونَ مَزَاهِبُهُمْ دام السلد دا عرابت شرم دوئي ما خبران ده بيوع لفظ لوغوي استلاعي تحقيق بيوع جمع دبعه دابع او شرا من الازداد ده يوب البمانرازي چرانجی بیا په معنا دا خرڅولو عمرزي او بیا په معنا دا غشتولو عمرزي او شیرا په معنا دا خرڅولو عمرزي او په معنا غشتولو هم کازي خو اکثر او بهشتر استعمال د بیچ کیږي نو دا او واستلو د میاکی د ملکنا خرڅولو معنی ده او د انشترا اطلاق نو ده ده کی نو پوستلو د سمن کی رملکنا دا استلو غوانه راضي او تاسو د وګار دي بیا دي معاملات کی کمال پاز راضي او کوم استراحات راځي تاسو د کوی جنانچ لفس د به خر سواله وانه شیرا اغستلو ماله عاقیدن بای مشتری تو موږ بس پیژنو چې کم یو م بیا او کم یو جده سمن لی. نو بایتی د اخیری د دا سمونو د اخیری او ژبه نه د دا اخیری هغه م بیاي د تاوي بیت hazardous به خمسه یا به خمستی صاع ندیدی کې بد مدخول د باه ایواز گردوی به سمنی قد اغینا ما قبل دابا و بیاوا کی به په استلاح کی تاسو کند کی تعریف کړی دې مبادله المال بال مال مبادلت المال بالمال بالتراضي چې بدل مال بدلول په مال سره او پر رضا مې پاري پر از کې مبادله مال بالمال, بالمال بالتراضي وي چې ته هېبه وي حالان کې د بیا د هېبه مینس هو پرک نه دایي ځوابداري <تصفح> دیسره یو ټکه بل لګي خلق مبادله المال بالمال په طریق تجارتي په ترازي میسوال نبي د مکره راز چې دا هناو پنينبان داهوم بیا کې داخله او ترازي التنش دغه جواب ده چې دا تاريخ په تیوار د اکثر او اپرات سره ده او اکثر اپرادو کی چون کی ترازی شرط تا او بید مکرح دا نادیر دا نادیر باندی سوک احکام یا تاریفون نماد زگه دا تاریفات چی کمکیی نو دیکی مقصود اغا امتیازوی دا مادانا وغه د اکثر په کتاب سره د ځخه ماخه <ماغن> ټولو اپرادو ته شامل شي دغه داسه حقيقي تعریفات نري د تتبعي استقراي تعريفاتي په دي کسيبي امتیاز مقصود وي یا جامعيت مانيت په اعتبار د بعضي اپرادو چېغه اکثر واقعي دي نه ټولو سره ویما خبره خلاص شوادریما خبره د بویو انواع دغه مسنین بویو جمره ول دا شرده بدی کی کل انواع د بویو پر تفصيلات دا غي 10 په هدايه کی وی ټول را جمع کی تقریبا 10 قسمونه جوړي خدا صحیح دایانه دا دار احادیث کتابی کوم په اشارات باندې کار مثلا په بیا یو تقسیم دی په اعتبار د منبیعی سره سلور اقسام یو تبعی مطلق وي ذاته د سلابی ثمن خرچ او دیمه مقارنه وي چې سلعه له سلع خرچ مارچا جورتاوی او دریم تا سرب وی چی بیع دا سل سمن پا سمنوش اتبیه سرب او بلتا سلام وی چی بیع دا آجل پا آجل سروش اینی سمن معجلوی او مبعا معجلوی اتبیع دا آجل بل ونکو د خلاف القیاص مشروع شوی ده نو پیری کتابونو کې د پارا شروطتي ساور شروطتي چاغا د صحت سره تعلق ساتی او سده وجود سره تعلق ساتي شپق یو دي او بل دي تور ديال شروطو جوړي و غیره کې تاسو ترغري د 10 قسمونه د به یې جوړ شو په اعتبار ده مځیس څلور صورتونه په بیا کې نور ام دا په اعتبار ده سمن سره دي یو بیا توليه له قبل مرابحه را اصل کې چ بغیر د قیمت معلومه ولنه متعقیدن فسراضی شي او کچس خرڅ کیو بلې واه قتل هاذې دلی شي اصلي قیمت سره یا سنره خودوګه سراضی شي نه ته مساوما صورت او کچر د عام بيعي اصل قیمت معلوم شي او که سره پر سره خرڅيږي د توليوي او که کتر تک ګډوب کې نه وي تبراب حواله او که سره نور تک کته کې نه وي تو وځي نو دا څلور قسمونه نور په بیا کې راځي سمن په اعتبار سره داسې بیا د تنفیذ په اعتبار سره بې چګدان یو بیا باد او بل غیر باد ډېری باد کې بیا یو بیا په خیاري شر شردا بل په خیاري هيب شردا خیاري رویت شردا خیاري مجلس شردا ټګنيشتي د ځان لاقسام دي نو چې د حکم په بار سر, سر بیع او غ بیا او اغي چغ بیا, بیا جائز وی اونا پیځوی کړه بها تیر وی کړه بها سي وی کړه دا احکام په اعتبار سره دي اقسام نه نن مویل جنيز تقریبا 3 قسمونه چودي او دا اهم دا چوپي جن د مای جو زبان نه مل شو د له جوزنه اجتناب او دی جدید تر ته اشاره ده چې زبرګي پخته دانه ته سړې صرف مرزونه کوي او دی روجي نسی آیا تسبی بلس کینو ټاک ټوکې جوړ کړو معاملات دا ګډوډي او خرابې که بزرګي سو واړي او زبرګ د ځانه جوړول غوړي خو د خپل معاملات درست کیږي امام <سا haft kazans> محمد رحم الله تجویر شو تپس برګي کی کتاب ورنده کی هغه اور تصویر جما کتاب البیوع لکلن علی مکرم داو چې زبرګیم دا د ټی انسان صحیح معاملات صحیح معاشره او حقوق پیژني او د یادای مدروجه دا شیما می ترمذی کتاب البیو کی اول باب ذکر کړی دی باب دا تقوا میدان متشابہات ذکر کړی دی حدیث پک راولی دی چہ حلال بین دی حرام بین دی ومن ذی کو امور متشابہہ دی تدیر خلق غنه پی جنی امِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَم مِنَ الْحَرَامِ سوق ددغه متشابهات نو بښنه فقدي استبر علي دي دي دين خپل صفاء کو سې رکھ اصل پريستګار يم دا چې انسان نو متشابهات روزا وساتې کتاب العموی کی زموندری نسقی مطابق مطابق سره 91 ابواب دي استاد درصو مطابق با چی سره اغه سی ګوري اول باب ده باب بتجارت یخالت حلپ والغ باب ده په بیان تجارت کیږي سره او دیش حل قسم تو لغو بهوده خبوت قیس ابن نبی غرزوی کنا بیا در رسول الله صلی الله علیه وسلم سماسرا ومونږه د نبی علیہ السلام په زمانه کې مونږ ته ونو غوډه شو د سماسرا سماسرا درجه می سی غدا قديم پرسي مسار دلال دلال امربنا ته شو ماري نبی علیہ السلام دوی موږونکو غوډو پههونو څخه به تر او دی نه نمگتویا ماشر التجار اے طول گیا نتاجرانو اننال بے یحضروا اللہ والحل یقیناً بے اچدا حاضرین یغیت اللہ و خبر و قسم و شموهو می صنق دی تجار نمخو اگدہ جاہیلیت نمو او دا اسلامی نم دے دا ربي سموافق سم دي ته قران سموافق سم مقصه د معاضې بیا ک داس انسانه درویل کږ داسې قسم به کده کې د نو نوکه داس د سفا کول واړی نو بیا روزانه د اوس موافق سر د کم کوي کوم کسان چې تجارت کار کوي نهله په کار دی چې ماخام کې چې کله دوکان بندکې نه د خپل س موااف د کوو کبدره بدره معاملات کی ذمہ سے کمی زیاتر اگرے و تعالی معافی پئے باب ان کی استخراج مال پر વિસ્તردو قوانین کی ما دین جمع مد مدن اور قانون کی کما رسو نووی یا رفی زووی یا نور چکم جواهر دی کمتی کانی نمدلی ابن عباس وزر روان روات تیجیو سڑی اللذی ملازیمونمو غریما لگو فلقرز دارمی اشرتی دنانی را پایوز دلسو اشرفو فقال نویو اللہ ازمانی با اللہ قسیم آو فارقو فزنم جدا کی امستانا حتا تقضیع ادا ما ماته زموږ دا قرص یا راوړي ما یو ځامین حميل ما نه ځامین راي وي په تحمل به نبی صلى الله عليه وسلم زمانه تک بری سره نبی عليه السلام ځه پریدا حضراتي ځامین شو جنه به احترام ځامین شو په اتاو به قدر ما واده دغه سړي راوړو نبی سره ته مقدار دغه چوادې د نبی عليه السلام سره کړی و نو اوی لتنبی صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم اینا سب ته حاصل حمله کوم ځای حاصل کړی دا سونه اغه مین ما دنکانا قالو نبی نسم لا حاجت لنا پیها نشته حاجت زم د بار پر دي کې له سفي اخر بده خیر نشتا فقدوا ها و رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول احمد رطرف نه غپي سي ور کړل د ودا خبر ازين کې کې نه وای چې دا سن نو نفسي را وستل د کان نه پدې کې اوس قوات نو نبی السلام څنګه رات کړ نو خطاب یې وای چې الله جل شانه کو دے پدې کې سوا جوا په د اصحابو المادن پري جاری ده اغود د سونو داس له ول په باصه او فروس خوره خرسي دا خوري بي سي اي نه د سونو په قیمت او دا پته نشي چې آیا په دې خورو کې سونو راو زیو کړي نه او کې غرر ده او به د غرر نه راووي نو دام اغونټي قصه واځي کوي له سمرد کې چېغه غرر بشي هغه به فاسد شه دویمه وجه بری کی دا ده خطا بي سي وي چې د دې کومه سوغه نه ور کړې په دیو جن بي عليه السلام دا چې زورت وو د نانیرو ته د مزروبي او د سونه راوړو دېری متروب نه ته ضرورت نو ځکه نبی عليه السلام رات اصلورم مجداوي نه دا ما دین والا پټېکه مادان ورګي ندی کی جہالت جہالت د وجن پدی کی پساد مزکره بیل السلام دغه سونه واپس نور صحیح حقیقت حاله الله سبحانه و تعالی تمالم دی وای با په بیان د ډړي کولې کې د شبهاتونه پدیګا شابی قودراغه جماد انومان بن بشير نور لدلي ولا اسمع احد بعده او داغه نپزه د دا بل چا نه اورم زکا چې نومان بن بشير رضی الله تعالی عنه داس دي قابلیت اعتماد دې د بل چا نه اورېدو ته ضرورت او باز وی چې د دې وجداوا چې صحابيب او تابعین کې کم سه غار تابعین دې زیات حدیث په خلقې د تابعین او نقل کړو دا ابتداء دې د صحابین میلاو نو دوی چې کلمہ د صحابین حدیث وريده نو اوس دې ته ضرورت نشته چې دا حدیث د بل تابعین وروړ نو دې دا خبرې زه کوم یخشه د کیوهه باندې وسار چې په نو وخت ټیم کې راغلی خدتخه خبره کینې تاسو وزان از خرکوي نو زه هل وګناله د کی جه مسار وایي ښه لیدې وزان وغلی کوم نو ټول زه هینه ما اوځه کی دته کو چې او خاطري کوله که تاغه لوادن نه کړې چې دې کوي ور دې د را وستیدا نبي عليه السلام فرمایي حلال چې تا معلوم وي نو هغه و حکم کاري دي ځان او حرام ټيک استعمال به کې او حرام چی چا معلومي حکم کاري دي ځان متي ساتي او بينه امور والمتشابهات ديات ارې ته په درمیان کیس قانون دي متشابه احيانا يقول مشتبهہ او بين بيلي سلام دغي مثال بیان کړو ان الله حما حمن الله جل شانه بن کړلي تو بندول وان هم الله مهارمه او بشکمم نو دل مهارندلن او شان د دې څوک چې سريچ چا پیرد ممنو ځنه قریبه د پاکي خلشي او یو کله نو څوک چې خل شو د شک زنه قریبه د پاغي باندې ځلا ورشي له رو رو کنه مړوي به بس کې به دي کنه مینو رو رو چې اخر پاره مو کې تخت شي او نحاو ادین ازان ساتل فکار دی او رسولم دغا روایت او پاکی دیس الفاز دی و بین هماموشتی لا یال مها من الناس و من اتقا شبهات استبر ادینه واعرزه شبهات و نچاز اناساتوخ پل دن ام پاک رویزت ام پاک رو پاک رو اجبو شبهاتو الحرم حرم کی سوک وعقیشن و وقاقیل حرام کی بواقیش حدیم کی د صحیح شان رضی چې کتاب الاطعمه کې رستا اخرې سره یو حدیث ته چاغه کداسي الفاظ د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما حدیث ته چې نبی عليه السلام فرمایي حلال و بیندي او حرام <تصفح> کان اایا قرونه اشاو ی ترکوونه اشا با ما علم پر تحریم و کرا وړه جہالت خلق بس شین و قرلو سيف خضر تقذرا مت بیگنه الله نبی راولی کتابه او حل حلال و حرم فما احلله هو حلال و ما حرمه حرام و ما سكت عنه فهو عطر و ما سكتانه فهو کہ میں نہ دللا پیغمبر چوشه نہ معاف جواب دے چه ماسک تان ہو او مشتبہات کی پرت ہے اغداری جما سکتان او هغه دوی په کی دلیل ده او د حرمت <متحدث> نه معارض شه او مشتبهات هغه دوی په دلیل نه له د حرمته معارض شه وي نو اوس کوم دا سوچ کوم سے حلال وي استعمال کا وقت کوم حرامي دغه نه وزن ساتي په کوم کې د هیل او د حرمت دلیل متارض نه وزن ساتي ترجیح انی حرمتی علی الحیل او کمتی مسکوت انودی جنبی علیہ السلام دا بیان نه ده کله نو اغه بیا معاب زکا ترجیح ورکه جانب دا اباحته اصل پر شو کی تباض و پریزباندی اباحت مسله کی اختلاف خدا باز و پریزباندی اثر شو کی اباحت نو در مراتب سلور شو دری په دې کې یو قسم جدا د یو څه درته شي دری په کې کیږي تر څو یو قسم جدا د دوا یو څه صدور به راځي یاده حدیث صحیح ده په ریسवत سره غیت درته صحیح هنره او اگر سنن نه دې باندې چې کوم انوک چې حلال حرام وي دې اټمان موږ کړوا چې حلال <سؤال> چا حکم به استعمال دا څه کوو هر کلا سمره حلال دے کارہ شو او سمره حرام دے کارہ شو مشتبهات بگی د کمزنه پاتې شو مدار معنی باندې رسول ابراهيم عليهم د دې معنی باندې مشابې نه یاره کوي ډیر نه له پښېږرې هذا راوينا هو زهروه قال حدثنا قتاده قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشام بن طلحه قال حدثنا عمرو بن راشد قال حدثنا سعيد بن ابي حجر قال قال انا يروي قال حدثنا ابن صالح قال حدثنا من ابي هند وهذا لبه سعيد بن طلحه قال فسمعنا يروي عن قال لا يقتني من دعاء الا الى الرب قال ابن ماجه من الرجال ده نبیانی صلاة و سلام نمخی چی کام و اشراوه پا ام اشرا کی او در ایبار دیر زیاد کسرتو نبیانی صلاة و سلام چې مگوز شو ده غلط قسم ته معاملاتو ربوی د الختم ختم پل. رستم ده بیان براش نو دیزه کی نبیانی صلاة سلام داوین دا چه دا ریبا خوال <سؤال> اللہ ختم کرو خودیسی و زمانه بیا رازی چې لا یبقا احدن الا اکل ریبا ایس سوپ پاکی نشی مگر سود باوخ او که این خودنان ور تا بورس اصاب خمین بخاری دی غب بخار چیرے گردو غبارا باوترسی دلی غم داسی چه پس سود کی وده گواهی کری سودی ما مالا کی لکل بکڑی وی یا د سده خور کړو خوراک کړي دا غنه به توحبادستی وي نور څه قسمې سی به کړینو دیو جن بچاوवती قران لیکه دا زمانه شو قال ابن عسا صحابه منه غبار غبار غبار غردو غبار وای دې قال محمد بن علاقه الاكبر نه دی حدیث کیدار جمعنگ د نبی اسلام السلام سوتیو جنازہ کی ماولید د الله پیغمبر چې د قبر په کې و او قبر تنستون کی ته حکم کوله چې پراخ کړه قبر د طرفه د خپونه پراخ که تر طرفه د سرنه نو کلچ واپس شو نہ مها مشو نبی علیہ السلام ته داعید یو جنانه د دې امراتین دره پدې گی دانش چې دا جداد د غمړی د کور <متازم> دا اندزانه داعیو, داعیو. داعیو. چرون جزا حدیث داعیو. مشکات المسابيح ور ذکر کړي او پاک راغل چې داعیو امر اتیه چپړو لیکه روکتو, روکتو. نه هغه دا خبره کوي چې د مڼې پکور کی خوراک او خرات کول د پکار دی پنځ پیران خیرات نه مڼې موس په پنپیران خیرات نمانی او پنپیران دعا نمانی او پنپیران عذاب قبر نمانی او پنپیران چی دا ختمی نبوت نمانی دا کسی شروع کردو اتواعید دا دیمخ که غپلارانو هم که ولی خود دا دی دیوزا خبرتی دی خلقو تحقیقت کارشو ناغو سرخکتا کو دی نور و خبر که منصر با حقیقت کارکی تازمون سرخکتا کئی بید نا از دی مشکات کی دا حدیث چې دایو امرادي دا حدیث دلانی نسی چې د مړي پکور کې پخلې کول او د مړي پکور کې خیرات کول او ماخامه کولو د دا شوم کول جایز د چل جوړ کړي په ټو ګرم دی کالې غرق نه کی او تاسو د الله پاک د اغون خدر کې غوري عزت پي او غوري دې عزتي سره ان الله <سؤال> بندیرمو غره د مخلوقات مجالس د الله سبحانه و تعالی ساتریو یو زلمغه به یو مجلس کیناسه چې دی خړاوه ول دکنه و غونه زما سرشه چې کما خړاوه دی په دی ډوړې کې بیکاره وې کې خو چې چکوړ شي نو سبې کې نموږ ناشې او په سواد کې مونږو نلتی یو قاضي ې ل په ما پسسړه نظرې را ما طالبانو مال ک سر د مع کېه کتاب نوکتتللی غبار قااض دی او غ پټکې واللی دی دا د م د پار کو نو ما پسې را نو ماته چې د مړی کې ګوره تاسو ان کار خیرات د مړی په کې ما خمیره جمعه داشتې او به دا حدیثي خبرو چې استقبلوا د امراته ما وته چې د څه دغه تاسو د کومه منازره او دلایلو دا به ته مچ دا نشته یاشته خو یماتې تاسو خبرو چې مونږ یې څه خبرګی غواکو د زنانه جي د مریده کور او توچبه دا نبی علیہ السلام لے شکلو دا خیراتو کا زیافتو زیافت بانی اوزم دا احنار فرور لکلکی کنن اکوروی ها او و لیتعام لفظ دکی و قحام پی قیل لیت نو دای خنشوی لے چی زیافت ما تاوی دا خیراتو و صداقاو ما تایی نبی علیہ السلام صداقی خوڑی نبی علیہ السلام صداقا خوڑا نو بس پدېږي چې دشي چللې چې کلکل جل کل بداوچې نبي رسول الله با یو کار چې کوم دې نو هغه بنا جایز خو نبي رسول الله بکولو ما ته وی چې لکه څنګه په دې د میتیازي جړيګان دا بودي په ولاره نه جایز خو نبي رسول الله په کړه کړه په ولاره میتیازي کوي ويا خلک پر خپل غشو چې الله دې غره کده زید خلاف کوم جپ شو یا ټول مریدانه جواب وته قام کار نو دا کی تکي صاحب د مشکات والا کوجه تور وشت او بار د کی رسیدي او د کی تاسو د سوال دایو امرااتین او مسند د امام ابو انبا کی دایو رجورین ده دا مړی د کور دی تعلق نشته زنیشته دغه مړی په کور کې دا نشي کوم دي دا په خري مغرب کې مکه مسلته رسول اسنولی علی جعفر طعام ندا بل و زنانه بجی بیا طعام نو طعام راوله شو پوزا پوزا یت هو دبینسان خلاص کی هود سمو زال دینو کی مقصد خوراک نه دا درسته و تو لازم خوراک شروع قالوا انه ديو فراغ شروعو په نظر ابا اونن زم لارا نوقتن في السلام ت يلو کو لقمتن في فمه شنو نه په خپل کی توہی راته وئی او تیرې ینه بی اجیدو لحم شاتن اوخزت بی غیر اذن اهلها مم مغغد شات کی ایسه شو د بغیر د اذن د اهل نو فارس رتل مرء زنان بزید پیغام راوی کو پیغمبر اسلام پس او اذا لا فی ما استاد دې غلې و منډهایت نه کې منډهایت کومه کې ساري خرسي ضمانه پر شات او کې منو منډه نه پر ارسال تو اراجا ردي ما پیغام وکړ خپل گاوندی پس کديش تر شات تنچا شات علي او ان ارسل اري بها جماعت راولي کې د سمند ولې پس هم پسمند دغه سرما تراولي کې پیسي به درکونه بیا نه شو گاوندی فارس ته الهمرای دی ما پیغام دره پوی په سوره کو فارس رته له بهانو دغه غړې ما ته راي غلون دبي رسول الله عليه السلام وي اتو میه سارا, سارا دا اوسارو تور کی اندکه چې د دې سیز او دغه د ایذن بغیر دغه غړې کوم دروستي شو او پاسید معاملات شو نور رسول الله عليه السلام وي اوسارو تور کی او غمنا دارو بلاوخه اوساره چې نوم مسلمانان اگر کسی کو پتا ہونے کے باوجود کہ یہ پلان آدمی صدخور ہے ایس کی گھر کا کانا جائز ہے یا نہیں جو طلبہ کیلئے وزیفہ دیتا ہے چلتا جائز دے وائے خورن کے او موکل خورن کے ممكن اخیز مراد امکانه وركون کې مراد ده لعنت ولر د الله پیغمبر آکی لری پاکستان کې رسول او موکل او وركون کې شاهید ده یو کتاب ده دا مر غلط تمامه و زه ریبا باندې ساقي توله کم کومه اضافه خبره حجته الودا کې نبی رسول خبردار شي هر ریبا چې د ریبا د جاهلیت نه نو او ځکړه شو د ریبا شو تاسو د پاره سره د مال د مستاسو وی کومرا سیمال نه نه یې نه بیا ځپ نه راځي ظلم نه کوئی تاسو رونه نشي کړي او خبردار شي هر دم د دم د جاهلیت نه وځوړي اول دم چې زه وځم د غدمنه دم د حارث بن متریب کتاب الحج به انشاء الله تاسو درشی یو روایت کیرازی شدمو ربیعه بن الحارث بن او بل روایت کیرازی دمو ابن ابي ربيعه بن الحارث بن اصل کمدقر و سیره چې د ربیعه د زوی مساله و ده چې حذب د موظافه نه داتې خورون کې په باندې نه اس کې نو قطر کړی د درغه خزل قبيله د ساسو نبی نوبي الرسول عليه السلام غواپ پای 52 فکر هيت اليميني په لبيك راهي ديمين په بيك چې خلک پدې خرسهول له اسلو پټيم کی وي الله تعالی مين قسمي پدې پرې قزره دمره غټره کې و درو قسمونه اخر نه کدا زینه مونګه قسم څوخري په دروغه باندې په دې چې کوم غټو شوغه سچهره او په دې چې هوللې بیاوند دکره حته خالی نه وري قسم نبیلی اسلامي ال حلیبو قسم او حلف هم من فقطن لصلاه دويستن کېره مبيعي لارې دی, دی, دی پوځه سامان خرځي کې خلک یقین کوي هم مهاقاتن للبرکته ختمون کې لري برکت متبرک توړ په 1500 کې چې پیټي کوي دې 3000 په دې برکت لري د 1500 په ټو نه خړېږي او باندې کومه حق راغلي ختمون وکړ او قال ابن سویر الکسب وقال سيد حسين ابن النبي سلام طالب ازي